М'язи. У тілі людини налічується 640 м'язів, кожен з яких може скорочуватись. Усі рухи тіла від моргання до бігу можливі лише завдяки роботі м'язів. Людські м'язи розрізняються за формою та розміром. Вони можуть бути тонші за бавовняну нитку, довгими й опуклими всередині чи широкими і пласкими. Найбільші м'язи у сідницях. Більшість м'язів міцно кріпляться до скелета сухожиллями. Робота парами. М'язи розміщуються парними групами. Один з парних м'язів тягне певну частину тіла в одному напрямі, другий – в іншому. У тварин м'язи мають схожу будову і функціонують так само, як і людські. Будова м'язів. М'язи складаються з пучків довгих волокон, які називаються м'язовими волокнами. Кожне м'язове волокно містить пучки ще тонших мікроскопічних волокон – м'язових ниток. У свою чергу, м'язові нитки складаються з пучків волосистих волокон, що складаються з білка, актину та міозину. Сила м'язів Для того, щоб м'яз скоротився, Кожне актинове волокно зв'язується із сусіднім міозиновим і ковзає по ньому. Така одночасна дія викликає скорочення. Мільйони міозинів і актинів, діючи подібним чином, примушують м'яз скорочуватись. Амплітуда і сила скорочення контролюються нервовими імпульсами, що їх посилає кожному м'язові мозок. Три типи м'язів. Скелетні м'язи під мікроскопом виглядають смугастими, тому їх і називають смугастими м'язами, оскільки ми можемо скорочувати їх тоді, коли нам цього захочеться. З волі їх ще називають вольовими м'язами. Серцевий м'яз або міокард утворює товсті стінки серця. Він ритмічно скорочується, прокачуючи кров через серце. Гладенькі м'язи утворюють тканини стінок внутрішніх людських органів, таких як шлунок, кишечник чи сечовий міхур. Ці м'язи скорочуються незалежно від нашої волі і тому називаються невольовими м'язами. ІЛюстрації. Коли ви згинаєте руку, двоголовий м'яз або біцепс, розміщений у передпліччі, скорочується і таким чином згинає лікоть. Його напарник – триголовий м'яз або трицепс, скорочуючись, примушує лікоть розігнутися. В оці є шість м'язів, які допомагають повертатися очному яблуку в очній ямці. Сухожилля і зв'язки міцні та еластичні. Зв'язки з'єднують кістки, а сухожилля кріплять до кісток м'язи. М'язи, прикріплені до кісток, приводять у рух пальці, зап'ястки, руки та інші частини тіла У середині м'яза – пучки довгих м'язових волокон, тонших за людську волосину